Iaz be, baino zailago izan nenda, aurten, uh, bigarren aldia bita, eta, bon, Iaz uh, ez duka biskate beha bai, bai eta hori saldo dugu. Uh, aurten uh, berri zaistengida, krisian beharren jangida, eta berri zaistengida, e, ez dugu, ez bate, eta, bon, e, ez dugu nola egin nendugu. Zailago izan nenda, aurten zailago izan nenda, e, Iaz Banoa. Eta igan urtian, langabezian bezian ezari behar izan zituen langileak? Bai, e, apapre lau ira betez, ezari tugu langa bezian, eta orten ere berriz uh, hola izanen da. Uh, Bederren ba, lehau ira betez bai. Eta noiz badakizue? E, udaan izanen da, hmm. udaan izanen da. Gure hatiak uh, huai atxik izan tugu, um, eta emeke bon, emeke bon, joan dira txaletik. E, Atetikak ez ditugu sartzen, zira sartzen ahal e, debikatua da sartziak eta duguna atiak e, e, e, kontsakberian txartuko dira e, maiatzean eta undarrak gana idut eta maiatzatik gero ira-ira egtio ez dugu atekuken kontsakberian, hori la, lan, lan gabezean lau irabitez. Eta ez duzue, uh, hatia beste non baitik ez? Eriaz ez dugu egin, eta orten ere ez du nahi hori egin. guk gure ahateak salteintugu eta ez dugu ez beste erri aldetik e, nahi erosi eta ez beste egitik ere ez. sartzen da ere, Franzian sartzen, jakin e, diakin sartzen dera, Bulgariatik eta Ungeriatik ere, eta guri, guri ez dugu ikusi nahi ere. Eta klientea nola txikiko duzue? Ah, ez da git. Eh, ah, Kontserri gugabe ez da git, ah, ikusiko. Hagian berriz ah, horri zanen dira ah, iraidean eta unte, urte undarian ikusiko. Gure eh, txaldeak badu fama ona eta hori esker a klienteak a txikiko dituzue lan? Na, bi, bi, hori, hori lantzen dugu, eh, nahi dugu gure beti uh, irudia edar bat uh, atxiki, eta uh, lagunduko du, ba. Naskin lagunduko du, ba, hori. Eta gero, Memento horren pasatzeko, ukanen dituzue uh, soz laguntzak? Bai, ja e, jaze, ukan ditugu laguntza batzu, zu, ba, normalean uh, aurten ere izanen dira laguntzak, uh, etxalian etxa nako bat laguntzak, eta gero, empresaren en, Avans reembolsable badira eta bueno, nola egin denuko badira ba gauza batzu. Eta aski da hori? Bai, esnike gainai dut ez, bueno, diren hori hartuko ditugu. Mena hiri utsez estago hori segitu ahal izanen badaz beste zerbait neuri bezala hartzeko, zen eta bi bi urte bagne bikhija ez da posible hori. Neori hartiak izan dira jaz ia Eta bon, eh badira um, um, e, de plan de bioseguridad sariak chal uh, eta ba bon, horik berdiraz hori berdas egitu eta bai ez dakigu ja uh, azaruan berisa uh, hartuko giren uh, begiz uh, krizi batean ez dakigu uh, ez hori dena ga sartzen ditugu plantan uh, ez ezan beste gizaik uh, izan dikizu eta suma tenplegu zuen on Gure Echalian, Ogoi gida, Nani Anac. Ogoi. Horbada, Haleike, Arangura, Ogoi emplreguena, achi gitzak. Ba, dene, dene nako bila ahangura, baya lagilien caz, eta haba nausharen cazadareba. Dene nako bada,